Titkos szolgálat Angliát a szányas bombák sem győzhetik le, mondta Wood ezredes. Legalábbis kitűnő riporterbarátunk ezt írja cikkébe. Magam is remélem, hogy neki lesz igaza. A londoniak valóban imponálóan viselkedtek ezekben a nehéz napokban. Mégis az az érzésem, hogy a lakosság kénytelen lesz a légvédelmi pincékbe költözni, ha a bombázás így folytatódik. A fau kettő különösen veszélyes, mert csak a leesés pillanatába válik láthatóvá. Repülőgépeink jelentése szerint a németek számos kilövőhelyet létesítettek a csatorna partját. Még szerencse, hogy a második számú titkos fegyverekből nincs nagyobb készletük, és ez a feltevés annál inkább valószínű, mert aránylag kevés jelövedék él ilyen rondont. – A három testőről sem mi hír? – kérdezte Brand kapitány, aki másfél év óta az ezredes irodájába dolgozott. – Két nappal ezelőtt egy rejtelezett rádióközlést fogtunk, X-24 küldte. Hát él? kérdezte a fiatal tiszt Egy hónap óta nem hallottunk róla semmit. Legalábbis két nappal ezelőtt élt mondta Wood. Sajnos a vételi viszonyok igen rosszak voltak, és így gyorsíróink csak néhány szót tudtak feljegyezni. Annyi bizonyos, hogy embereink megérkeztek Franciaországba, és jelenleg Kálé környékén tartózkodnak egy kastélyban. Egy törnyő csapatokat kellene küldeni Káléba vélekedett a kapitány. Ezt a kérdést a vezérkarral fogom megtárgyalni, mondta Wool. A régi közmondás azonban, hogy dobbal nem lehet verebet fogni. Kiküldött embereinkbe épp úgy megbízom, mint saját magamban. Ők mindent meg fognak tenni a szárnyas bombák felkutatására. Minden esetre javasolni fogom, hogy egy-egy torpedorombolók církáljon a kérdéses partvidéken. X-24 nem jelentkezett azóta? Nem. Válaszolta Wood lakonikusan, és megnyomta az íróasztalára szerelt csengő gombját. Az ajtó kinyílt, és egy egyenruhás férfi lépett be a szobába. – Az urak együtt vannak? kérdezte Wood. – Parancsára, ezredes úr! Ellen Wood bólintott. – Értesítse az urakat, hogy azonnal jövök! Az egyenruhás férfi eltávozott, és az ezredes most a kapitányhoz fordult. A tanácskozás előle láthatólag órákig fog tartani? Azonnal jelentést kérek, ha netán valami váratlan esemény történne. A fiatal tiszt egyedül maradt a tágas irodába. A sötét mahagóni íróasztal fényes lapja visszatükrözte fáradt, elkínzott arcát. Már két nap óta nem aludt, és a feje kegyetlenül fájt. Sóhajtva nyúlt egy gondosan összehajtott akta után, mely az íróasztal bal oldalá hevert. Az akta csomag a híres szürke egér jelentéseit tartalmazta. A jelentések egy titkos leadó segítségével jutottak el Angliába, és most dátum szerint összerakva, hibátlanul legépelve feküdtek az asztalon. A fiatal tiszt elmerült az iratok tanulmányozásába, és csak akkor kapta fel a fejét, mikor a gyönge léghuzam elárulta, hogy az ajtót kinyitották. Egy egyenruhás férfi állt a küszöbön. Az úr a tanács szeremben van, mondta a kapitány, és tovább tanulmányozta az iratokat. Kis idő múlva, mikor ismét felpillantott, megdöbbenve látta, hogy az egyenruhás férfi még mindig a szobában van. Sőt, néhány lépéssel közelebb jött az íróasztalhoz. A kapitány furcsa borzongást érzett. Az egyenruhát jól ismerte, de a férfi arcát most látta először. Mit akar? kérdezte nyersen. Kicsoda ön, és hogy kerül ide a szobámba? Ez az én gondom, válaszolta az ismeretlen. És figyelmeztettem, hogy beszéljen halkabban, mert a pisztolyom könnyen elsülhet. Hangtompítóval ellátott fegyver, és biztosan ő. Vegye le a kezét az asztalról! A kapitány engedelmeskedett, de minden izma megfeszült, és csak az alkalomra várt, hogy ellenfelére vesse magát. Az ismeretlen azonban óvatos volt. Pisztolyát a kapitány mellének irányította. A fegyvercsőve egyetlen millimétert sem ingadozott és közben még egy lépést tett az íróasztal felé, majd bal kezével gyorsan magához rántotta az iratcsomót. Egy hangos szó, és meghúzom a ravaszt! Suttogta. A fiatal tiszt bénú ült a helyén, míg az ismeretlen az ajtó felé hátrált. A küszöbnél megállt, és a bal keze tapogatózva kereste a kilincset. Újra erős léghúzattám, az ajtó kinyírt, s mire ismét becsapódott, az ismeretlen már nem volt a szobába. A kapitány néhány ugrással a küszöbnél termett, de az ajtó zárva volt. Két percig tartott, míg a fiatal tiszt megbirkózott a zárral, és mire leért a kapuhoz, már csak azt látta, hogy egy fekete autó erős zúgással fordul be a következő mellékutcába. Szerencsére éppen jött egy taxi az úton, és a kapitány már is felkapaszkodott az autóra. – Kövesse a másik kocsit! – kiáltotta oda a sofőrnek. – Tíz fontot kap, ha utoléri a fekete autót! A sofőrnek sem kellett több bíztatást, erősen rákapcsolta a motorra, és a kocsi farolva csúszott be a kanyarba. A fekete autó végigrobogott a Piccadillin és a Hyde Park Corner-en keresztül a parklén felé igyekezett. Már leszállt az esti köd, és tekintettel az állandó légvédelmi készültségre, egyetlen lámpa sem világította meg az utat. A sofőr azonban kitűnően értette a mesterségét, és makacsul követte a menekülő kocsit. A kapitány egy rendőr ilyet arcát pillantotta meg a sárhányó közelébe, de az arc villám gyorsan eltűnt, mintha csak a köd nyelte volna el. Már a parkban robogtak. Az irtózatos rohanásban a fák gajai összeolvadtak, fekete fallás hűrűsödtek, mely szilárdnak és áthatolhatatlannak látszott. Ebben az időben már nem szabadott reflektort használni, de a sofőr nem törődött az előírással, és az éles fénycsóva, mint egy előre nyújtott sárga csáp, a fekete kocsi körül imbolygott. A gomolygó kötfellegeket vörösen izzó vonal hasította ketté. Valahol a város másik részén egy szárnyas bomba robbant szét a házak útvesztőjében. A menekülő kocsi, mely eddig pontosan követte a kanyarodókat, most egyszerre elvétette az irányt, és egy útszéli fának rohajt. A kapitány jól hallotta a fém és a fa alkatrészek recsenését. Az összetört kocsiból egy fekete árnyék ugrott ki, és a fák között keresett menedéket. A kapitány is kiugrott a kocsiból, és a menekülő után vetette magát. Izgalmas hajszak kezdődött, melyhez hasonlót a Secret Service emberei is ritkán értek át. A kapitány megrándította a lábát, de azért nem adta fel az üldözést, és összeszólított foggal ziháló mellel rohant tovább. A menekülő megállt egy fatörzs mögé húzódott, és gondos célzás után tüzelt. A kapitány azonban idejébe elterült a földön, most már az ő pisztolya is eldördült. A menekülő tovább rohant. A fák gajjai recsenve hajladoztak a szélbe. Az üldözött megbotlott egy kiálló gyökérben, és arccal a földre bukott. Lihegve tápászkodott fel, és hátát egy fatörzsnek támasztotta. Most mindössze néhány méter választotta el egymástól az ellenfeleket. Egyikünk itt marad, lihegte az üldözött. A kapitány is megállt. Az ismeretlen felkapta pisztolyát, de a fiatal tiszt egy másodperc főledékével megelőzte. Csak nem lehetetlen volt megállapítani az időkülönbséget a két fegyverdőr között. A fánál álló férfi megtántorodott. Még hallotta a fák komor, sorsszerű zúgását, de a szemére vörös függöny ereszkedett. mert olyan volt, mintha távoli fénye lángolt volna a fák koronáin. Aztán elsötétedett minden. A kapitány közelebb lépett az összeroskadt emberhez. Az ismeretlen háta még a fához támaszkodott, de a feje különös, természetellenes mozdulattal esett hátra. A fekete gyökerek közé beékelődött test riasztó lidésnyomásként hatott. Közvetlenül a holttest mellett ott hevert a hangtompítóval ellátott fegyver. A kapitány átkutatta a halott férfi zsebeit. Először is az ellopott aktacsomó került a kezébe, de aztán egy olyan papírt talált, amely ugyancsak gondolkodóba ejtette. A papírra egy kis dél-amerikai államkövetségének címe volt feljegyezve. Harding, a New Scotland Yard érdemes főfelügyelője, ugyancsak elcsodálkozott, amikor egy fiatal tiszt állított be hozzá, aki a Söcrat Service angliai jelvényével igazolta magát. Azt hiszem, megtaláltam azt a német kémközpontot, melyet hónapok óta keresünk, újságolta a kapitány kimerülten. A kérdéses ház kifüstöléséhez a rendőrség segítségére van szüksége. A főfelügyelő megnézte a papírra írt címet, aztán tagadóan rázta a fejét. Ebben az ügyben nem tehetek semmit. A követségek területen kívüliséget élveznek. Háború van, főfelügyelő úr. Annál inkább vigyáznunk kell. A kapitány felvette a telefonkagylót és felhívta a miniszterelnökséget. A miniszterelnök úr, ő Excellenciájával akarok beszélni mondta a telefonba. A beszélgetés rövid volt, és a kapitánya következő szavakkal nyújtotta át a a főfelügyelőnek. A miniszterelnök úr személyesen akar önnel beszélni. Ez a beszélgetés nem tartott sokáig. A főfelügyelő megilletődött arccal tette vissza a helyére a kagylót. Azonnal indulunk, értesítem a riadóautók parancsnokságát. A Scotland Yard autói egy villanegyedbe álltak meg. De ezúttal nem valami csinos villának szólt a látogatás, hanem egy öreg sárga háznak, mely fantasztikus kéményeivel egyike volt azoknak az ósdi épületeknek, melyek már régen megértek a lebontásra. Magas kőkerítés vette körül a terjedelmes kertet. A sötét fák szeszélyesen összefonódó ágai eltakarták a földszinti traktust, de az egyik emeleti ablakból világosság szűrődött ki. A kapitány rossz pillantott fel az óriási kapura, melynek vasból kovácsolt rúdjai lányzsaszerűen hegyesedtek ki a magasba. Azt hiszem, kénytelenek leszünk bemászni a kertbe. Erre talán még se kerül sor, a főfelügyelő és egy fényes kúcsköteget húzott ki a zsebéből. A kapu kinyílt, a detektívek benyomultak a kertbe és néhány perc múlva a házkapujához értek. Mint előre sejtették, ezt a kaput is zárva találták. A főfelügyelő ezúttal sokáig bajlódott az árral, de végül mégis célt élt. A hal teljesen kihat volt. Színehagyott süppedőszőnyegek borították a padlót és az emeletre vezető lépcsőt. A főfelügyelő vigyázva fogta meg a karfát, mikor megindult a lépcsőn. Társai követték. A fiatal tiszt úgy emlékezett vissza az egészre, mint valami álomra. Egy ajtó nyílt fel előttük. A kivilágított szobába három férfi volt. Az egyik, nyilván a vezetőjük, egy poroszosan nyírt férfi revolvert rántott, de a detektívek lefegyverezték. A szoba tüzetes átvizsgálása meglepő eredményt hozott. A sarokban álló páncélszekrényből rejtjelezett táviratok és jelentések tömege került ki, és egy tapéta ajtó mögött rádióleadó készülék volt. Az íróasztal középső fiókjában egy fényképet találtak a detektívek. A kapitány csak egyetlen pillantást vetett a képen látható férfi markáns arcára és furcsa bajuszára. Sohasem hittem volna, hogy Hitler ilyen népszerű Angliába, mondta Metsző iróniával. Jó fogást csináltunk felügyelő úr, megtaláltuk a régen keresett német kémközpontot. A fiatal kapitány ismét az íróasztalánál ült. Lényegesen fáradtabb volt, mint három órával ezelőtt, de mégis jó leső érzést töltötte el. Ellen Woodgon terhelt arccal lépett a szobába. Nem történt semmi különös? kérdezte szórakozottan. A szürke egéraktáit ellopták, de én visszaszereztem az iratokat, jelentette a kapitány. Egy embert lelőttem, és három másikat elfogtam a rendőrség segítségével. Ugyanis megtaláltam a régen keresett német kémek búvóhelyét. Az iratok egy részét már áttanulmányoztam. Egyébként nem történt semmi különös. Az ezredes összeráncolta a szemődökét. Nem szeretem a tréfákat, kapitány úr. A fiatal tiszt részletesen beszámolt mindenről. Minden jel arra mutat, hogy a hírhet fekete báró emberei csíptük el. Egyes jelentésekből viszont megállapítottam, hogy a szürke egér hudokra került. Ellenbúd arcán visszásérzelmek tükrözöttek. Tehát nem csak mi látogattunk el a németekhez, ők is megtisztelnek minket a látogatásukkal. Remélem, a három testőr kiküldetésére vonatkozólag nem szimatoltak ki semmit emberei. Ez nagy baj volna. Önt minden esetre felterjztem a legnagyobb katinai kitüntetésre. Well, egyébként már nem történt semmi különös. Mindketten mosolyogtak. Ellen Wood maga vezette az elfogott kémek kihallgatását. Először is a poroszosan nyílt férfit vette elő. A neve. – Nincs nevem. – Életkora? – Nem tudom. Az ezredes bólintott. – Ez a szokásos kezdés. Ön természetesen arra számít, hogy a fair play elvei szerint nem nyúlok törvényellenes eszközökhöz. – Ez valóban nem szokásom, de a tét óriási, és én nem állok jót magamért, ha továbbra is így válaszol a kérdéseimre. Határozott és félreérhetetlen beszéd volt. A fogoly összerezzent, és szeme alatt a dúzat könzacskók idegesen rángatóztak. A neve? kérdezte út türelmesebb. Edward Fuchs. Félig angol, félig német név, formogta az ezredes. A legtöbb néviem. Ön mindig ezt a nevet viselte? Amióta Angliában vagyok. És azelőtt? Hess. Anton Hess. Ön rokonadudolf Hessnek? A bátyja vagyok. Vele egy időben érkezett Angliába? Nem. A háború kezdete óta Angliába élek, és csak az újságokból értesültem, hogy öcsém angol fogságba került. Két ízben is kísérletet tettem öcsém kiszabadítására, de eredménytelenül. Ezt gondoltam, bólintott Wood, ám bár önök nem dolgoztak ügyetlenül. Eddig még nem volt példa arra, hogy valaki behatolt volna a Szekrat épületébe. A részletek most nem érdekelnek. Önök a szürke egérre vonatkozó adatokat akarták megszerezni, és ez a tervük majdnem sikerült. Önök állandó összeköttetésbe voltak Németországgal? Időnként híreket küldtünk. Melyek a szürke egér elfogatásához vezettek? A fogoly arcán őszinte bámulat tükröződött. Ezt is tudják? Búd mosolygott. Hallott már ön egy bizonyos harnusz nevű emberről? Minden tudok róla. Válaszolt a fogoly egyszerűen. Most az ezredes lepődött meg, de uralkodott magán. És mi a legújabb hírról? Elfogták a szürke egérrel együtt, és ez az én érdemem. Mérhetetlen büszkeség csendült ki a fogói hangjából. Egész lénye elárulta, hogy mennyire fontosnak tartotta a két híres elfogását. Az ezredes is tisztában volt az események jelentőségével, és arca elkomorodott. Mit tud ön Rudolf Hess küldetéséről? Semmit. Engem lepett meg a legjobb, amikor meghallottam, hogy elfogták. Lehetségesnek tartja, hogy Hitler küldte Angliába? Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Az öcsém minden esetre a kancellár törhetetlen híve. Ellen Wood elgondolkodott. Már régem beszélt Rudolf hess de csak zavaros válaszokat kapott tőle. Úgy érezte, most elérkezett az ideje annak, hogy újra néhány kérdést intézzen a Marizon-féle szanatórium különös lakójához, akinek személye hónapokon keresztül izgalomba tartotta a kedélyeket. Egy órával később Ellen Wood zsebébe a miniszterelnök különleges engedélyével becsöngetett a szanatórium kapuján. Hármas őrségen kellett keresztül mennie, még végre a tágas halbaért. ért. Marizon professzor úrral akarok beszélni, mondta az ügyeletes ápolónak. Néhány perc múlva szemtől szembe állt a híres ideggyógyászsal, akinek hírneve bejárta egész Európát. Morizon még fiatal ember volt, bár teljesen megőszült, s a szakadatlan munka méredőket vésett az arcára. Fekete szeme fiatalos tűzzel csillogott a pápa szemdomború üvege mögül. – Hogy van a betegünk? – kérdezte az ezredes. Az utóbbi időbe furcsán viselkedik, Estékként órákig áll az ablaknál, és az eget bámulja. Érthetetlen szavakat mormog maga elé, de egyébként csendesen viselkedik. Örjöngési rohamai nem voltak, mint az első hetekben. Nem kíváncsen senkivel sem beszélni? Nem. A múltkor azt mondta, hogy előbb-utóbb úgyis eljönnek hozzá azok, akik eddig mosolyogtak rajta. Amint szavaiból kivettem, elsősorban a király fenségét várja, másodsorban a miniszterelnököt. Beszélhetek vele? kérdezte az ezredes. Természetesen, válaszolta a professzor, és maga kalauzolta el vendéget Rudolf Hess szobájához. A folyosón őrök álltak, és Wood meggyőződhetett arról, hogy a szoba lakójához nem könnyű bejutni. Wood gyorsan belépett a szobába, és az ajtót behúzta maga után. Kint fémesen csaptant egy tesz. Más ember talán ijesztőnek találta volna az együttlétet egy olyan férfival, akiről egész fantasztikus hírek kerintek az egész világon. De az ezredes a legnagyobb léleknyugalommal figyelte a pizsamás alakot, aki szoborként állt a rácsos ablaknál és a vöröseget bámulta. Jó estét! mondta a látogató. Az ablaknál álló férfi hirtelen visszafordult. Sápattarcán két tűzpiros folt gyúlt ki. ezredes, ha jól emlékszem? kérdezte vibráló hangon. Az vagyok. Vártam a látogatását, tudtam, hogy el fog jönni. Ők küldték? Valja be, hogy ők küldték. Nem tudom, hogy kikre gondol. Elsősorban a királyra, aztán a miniszterelnökre, aki oly gúnyosan mosolygott rajtam. Ők azt hiszik, hogy bolond vagyok. Helyesebben azt hitték. Mindig tudtam, hogy az idő engem igazol. Ma még csak követet küldenek, de hónap vagy hónap után személyesen fognak hozzám eljönni könyörögni. Könyörögni? Lepődött meg Wood. Nem hinném, hogy erre bármilyen okok lenne. Nézzen az égre, ezredes úr! Nem lát semmit? Az ég vörös, mondta Wood nyugodtan. Vihar vonul át a város fölött, és ez a színjáték minden este megismétlődik, amíg az utolsó ház is elhamvad A miniszterelnök mosolygott, mikor először a falvédről beszéltem, most talán majd meghallgat. Újabb titkos fegyverek következnek. Hitler megfogadta, hogy elpusztítja egész Angliát, és elérkezik az az idő, mikor beváltja fenyegetését. Egyedül én közvetíthetek közte és az angolok között. Bezártak egy szanatórium a szobába, pedig a kezembe tartom az egész nép sorsát. Egyik kezemben az élet, másikban a halál. Most még választhat ezredes úr. Wood leült és cigarettára gyűjtött. A kékes füst körül lebegte okos férfias arcát. Beszélgessünk okosan, Mr. Hess. Én is azt szeretném, de eddig senki sem akart meghallgatni. Ön tehát bejelenti, hogy újabb titkos fegyver következik? Úgy van. És az új fegyver egész Anglia pusztulását fogja jelenteni. És ha a Szigetország megsemmisült, akkor Amerika következik. Én szeretem az angol népet, ezért vállalkoztam a közvetítő szerepére. Attól tartok, hogy ön Hitler jobban szereti. Hitler őrül, ezt én tudom a legjobban. Megszállott ember, aki mindaddig rombolni és gyilkolni fog, amíg nem szerezte meg a világ fölötti uralmat. Önt pedig a zöld asztal mellett akarja megszerezni neki ezt az uralmat? Ez sötét szemébe különös fény villant meg, és Wood úgy érezte, hogy ebben a szempárban is az őrület lángjaig. Vagy csak a fanatizmus tüze volt? Nem tudta eldönteni, hogy egy beteg emberrel áll eszembe, vagy egy rajongóval, aki valójában jót akar. Ön nem tudja az új híreket, Mr. Hess, mondta nyugodtan. Ide nem jutnak el az újságok. Én csak az eget figyelem, és abból mindent megtudok. Vihartomból London felett, és kizárólag önökön múlik, hogy megmentsék azt, ami Londonból még megmaradt. Valóban ez a törekvésünk, mondta Wood, de az egészen más eszközökkel kívánjuk elérni, mint az ön gondolja. Mi nem kérünk békét, hanem harcolunk és ha Anglia elpusztulna, akkor Amerikából folytatjuk a háborút, mindaddig, amíg meg nem szereztük a győzelmet. De erről most már nincs is szó. Az invázió sikerült, és a harmadik birodalom órái megvannak számlálva. Hess arca eszelős mosolyra torzult. Látom, meg mindig nem hisznek nekem. Az új titkos fegyvert egyetlen éjszaka megváltoztatja a háború képét. Elképzelhetetlen természeti erőket állítunk a rombolás szolgálatába. Ezt Göbbel számtalanszor elmondta már a rádióba, jegyezte meg az ezredes. De eddig még egyetlen angol sem gondolt arra, hogy letegye a fegyver. Ha pedig ön az atomrobbanásra gondol, akkor csak annyit mondok, hogy mi sem vagyunk tétlenek ezen a téren. Nem, Mr. Hess, mi nem alkuszunk. Ami fajtánk csökönyös, és amibe belefogott, az a véghez is viszi. Mi nem alkuszunk sem Hitlerrel, sem mással. Fáradozásaink végén egyetlen szó áll, győzelem. Ha ez a meggyőződése, akkor miért jött hozzám? Megmondom. Elfogtuk az önfivérét, aki évek óta kémkedik Angliába. Ez az ő dolga és az önöké. Én nem vagyok kém. Nem is próbáltam elrejtőzni, és azonnal az angol hatóságok kezére adtam magam. Azt hittem, tisztelni fogják bennem a követet. Most kimondta a helyes szót, Hess úr. Ön valóban követ. Hitler követe. Ez nem igaz, Ismerjük a német blöfföket, és ezért nem adjuk fel a harcot, sőt, fokozzuk erőfeszítéseinket. A FAU 1 és a FAU 2 letagadhatatlan technikai újítások a háború történetébe, de nem alkalmasak arra, hogy döntő eredményeket sikarjanak ki velünk. Ezer angol bombavető többet ér, mint valamennyi szárnyas bomba együttvéve. És a legújabb fegyver, ha valóban készül ilyesmi, csak évek múlta kerülhetne bevetésre. A mai beszélgetés végleg meggyőzött róla. De térjünk vissza eredeti témánkra. Önt Hitler küldte? Nem, és ezerszer is nem. Ügyes fogás, de én átlátok rajta. Őszintén megmondom, hogy csupán a maga megnyugtatására akartam beszélni önne. És valóban megnyugtatta a beszélgetésünk? Kérdezte a fogó ironikusan. A legteljesebb mértékben. Ha Németországnak időt hagynánk, ami kijönne ismét valami új fegyverrel, akkor talán komoly bajok lehetnének. Mi azonban nem hagytunk egyetlen lélegzetvételnyi időt sem az ellenségnek. Ma még Normandiába harcolunk, de holnap talán már Párizsban. Nem lesz olyan hely Franciaországban, ahonnan a szárnyas bombák elindulhatnának romboló útjukra. Előbb-utóbb Calé városát is elfoglaljuk. Wood megfigyelte, hogy Hess különösképpen a Kalé reagált, és ez a körülmény megadta számára a végső bizonyosságot arra vonatkozólag, hogy a csatorna vidékét mielőbb el kell foglalni. Nem zavarom tovább, Mr. Hess, mondta udvariasan. Időm lejárt, és az ön idejét sem óhajtom igénybe venni. A fogói vállát vonogatta. Én időmilliomos vagyok, esténként itt állok az ablaknál, és nézem a vöröseget. Mint ahogy az asztrológusok kiolvassák a csillagokból a jövendőt, úgy látom én is az elkövetkezendő eseményeket. Még néhány nap, és a miniszterelnök személyesen fog eljönni hozzám. Ez hitem és meggyőződésem. Wood már az ajtónál volt, még egy utolsó pillantást vetett a szanatórium furcsa lakójára, de Hess már elfordult és makacs álhatatossággal újra a vöröségboltot bámulta hút következő útja a repülőtér parancsnokához vezetett. Lovell tábornok a régi barát civilességével fogadta vendégét. – Miben lehetek a szolgálatodra? – Pontos felvételekre volna szükségem Káli környékéről. Ma végleg megbizonyosodtam arról, hogy előre a vidékről lövik ki a legtöbb szárnyas bombát. – Bombázóink már régen puhítják azt a vidéket? – jegyezte meg a tábornok. – Tudom, de a bombázás önmagában még nem elegendő. Van valami terved? A tengerpartot hatalmukba kell kerítenünk. A tábornok arca elborult. Nem könnyű feladat, elsősorban a harcoló csapataig igénylik a repülőgépek hathatós támogatását. Ejtőernyős ezredet kellene bevetni Kállé környékén. A legújabb tervek szerint az ejtőernyősöket Párizs előtt vetjük küzdelembe. A vezérkar legalábbis így határozott. Kedves barátom, mondta vult komolyan. Lehetségesek olyan fordulatok, melyekkel a vezérkarnak is számolnia kell. E pillanatban még nem tudok biztosat, de könnyen lehetséges, hogy a napokba különös kéréssel fordulok hozzád. Minden attól függ, hogy miképpen alakulnak az események. Az európai politika szempontjából bizonyára fontosabb Párizs bevétele, de az angol nép szemcögéből nézve esetleg már napok múlva kálé kerül az érdeklődés középpontjába. Mindezt kötelességemnek tartottam elmondani neked. Na és most engedj meg egy kérdést. Ha Netán sor kerülne az előbb említett vállalkozásra, akkor figyelmetbe ajánlom egyik emberemet, Bernard kapitányt. Remek fickó, és hónapok óta könyörög, hogy küldjem ki a harctérre. Ha a tervem megvalósításra kerülne, akkor figyelmetbe ajánlom a kapitányt. Bernard kapitány, mondta a Ígérem, nem fogom elfelejteni ezt a nevet. Ugyanebben az időben Zajdlic báró összeráncolt szemöldökkel meredt maga elé. Átkozott rossz hangulatba volt, mert a londoni Centrálé nem válaszolt a hívására. A leadó készülék legalábbis századszor sugározta a titkos hívójelet, de válasz nem érkezett. Azon se csodálkoznék, ha elcsípték volna az embereinket, mondta dühösen. Pedig most sok mindent megtudhatnánk a csatorna túlsó oldaláról. Ágenseink kiválóan dolgoztak az utóbbi időben. Sajnos az angolok se voltak tétlenek, jegyezte meg Seydlis segédtisztje, egy képű durva fiatalember. Ők is ismerik a terveinket. Harnos mindenről értesítette az angol hadvezetőséget. És a nő, dühöngött a báró, szürke egér, milyen ostoba név, és mégis volt idő, amikor ez a furcsa név mindjájunkat megremegtetett és kigúnyolt. De most a kezünkben van, és én kiszedem belőle az igazságot. A báró és a segédtiszt átmentek a szomszédos szobába, ahol egy sápatnő állt a falhoz támaszkodva. Zajditsz vad gyűlölettel fogját, aztán leült az íróasztalhoz. Mi a neve? Természetesen az igazi nevét kérdezem. Hall Erzsébet. Mióta foglalkozik képkedéssel? Négy éve, hangzott a halk válasz. A báró gyorsan jegyzettel, de félszemmel állandóan a fogját figyelte. Milyen viszonyban volt Harnusszsal? Együtt dolgoztunk. Már segítője nem volt? Nem. A báró felállt, a fenyegető elrajzolódott a falra. Idáig engedelmesen és okosan válaszolt. Tartsa meg ezt a szokását a jövőre is. Nem akarom ijeszgetni, de figyelmeztettem, hogy Hornos már mindent bevallott, és így nincs sok értelme a további tagadásnak. Hogy került a malomba? Harnus segítségével. A báró járkálni kezdett, majd hirtelen megállt a nő előtt, és gonosz mosolyjal nézte áldozatát. Biztos tudomásom van arról, hogy az angol hadvezetőség számos tervünket megtudta. Harnusz bevallotta, hogy a rádióleadót ő kezelte. Ez így is volt. És mégis sok részlet nem egészen világos előttem. Önök ketten a titkos fegyverek után kémkedtek. Így van? A nő hallgatott. A báró figyelmesen nézte fogját. Hall Erzsébet szép volt, finom fehér arca és kifejező szeme értelemről és bátorságról tanúskodott. Most azonban félt. Hosszú, sejmes szempillái nyugtalanul rebbentek, és keze gyűrte a parányi zsebkendőt. Azzal hízelkedhetek magamnak, hogy értek a vallatáshoz – mondta a báró szelit, szinte atyai mosolyjal. – Jól emlékszem egy asszonyra, aki összetett kézzel könyörgött nekem, hogy valhasson, még az, hogy előzőleg összezártam négy katonával. Ő is szép volt. Később kicseréltettem egy németkémmel. De emlékszem egy másik nőre is, aki sokáig makaskodott. Végül aztán ő is megtört. Rajta egyébként nem lehetett segíteni. Egy ködös novemberi napon kivezették a kaszárnya udvarra. A temetése igen egyszerű volt. gyalulatlan koporsó és néhány fegyveresőr. őr. Gyászbeszédre nem került sor. Sőt, a beszentelés is elmaradt. Nem félek a haláltól, Mondta a nő halkan, de határozottan. A haláltól nem is kell félni, hiszen az az a bizonyos ismeretlen tartomány, melyből nem tér meg az utazó, ahogy az önök shakespeare mondja. Valóban nem lehet olyan szörnyűséges. De a halált élet előzi meg, és az élet néha nagyon kínos lehet. Kínozni akar? A báró a vállát vonogatta. Ez majd elválik később. Minden esetre adok néhány óra gondolkodási időt. Mielőbb látni akarom azokat az embereket, akik a titkos fegyverek tanulmányozását tűzték ki életük céljául. Ismer véletlenül ilyen egyéneket? Nem. Nem is hallott róluk? Soha. A báró hirtelen mozdulattal a lány mesztelen karjához nyomta a cigarettáját, és hangosan felnevetett a folytott Ó, Oh, meg, darling. Nézze, milyen ügyetlen vagyok. Ügyetlen és szórakozott. Ezt az ostobaságot egyébként naponta többször is megcsinálom, különösen, ha nagyon fölingerelnek. Arra kérem, hogy gondolkozzék erősen. Hát, ha eszébe jut időközben néhány nép. Good night, Miss Hall. Az ajtó becsukódott a távozó után. A fogói egyedül maradt a szép